Inna alhamdulillah nuhmaduhu wa nustajinu wa nustaghfiru wa na'udhu billahi in3ksena, min shurur in khusina wa min seji'ati a'malina min yahdiyillahu fa la muzilla lah wa min yudvalil fa la hadiya lah wa ashadu an la ilaha illa Allah wa ahdahu la shariqa lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'd And those in the world Shkajmës në gjithë në mësimej që kemi filluar në shpëgjimin e mëratë Allah, sëmës në të ala. Sot dëflasim për tre e mëratë Allah, të më dhëruar, që kam të bëjnë me drejtësinë të ti dhe vërtësinë të ti, sëmës në të ala. Këto e mëra janë al-hakim, al-hakam dhe al-hakim potrimën tradicional të transmetuar në ardën kuran dhe mëdhëruar në argumente sakta haditheve të profetit sallallahu alajhi wasallam emri emri allah subhanahu wa taala al-hakam dhin ja'ala hakama çdo të thotë ngjikon ëndan një qështje, ëndan dhe kote nga e mërteta, el -ha hakem, i dhe shtu dhe el hakim, me hljitin kuptim dhe el hakim, do të të gjykuës. Nëse djetar janë të mendimit, që el hakim, ose hakim, dhe në kuptimit, aji tili, -i -tili i regulon qeshtët në mënyrën më të përsozër. El Hakim, në një përkuptimit që ka në djetarët, do të thëtë, të thuarës në qëka që e shësakt, të veplosh në vebër që e shësakt, të vendosës në gjënë në vëndën e nëvec, në kuptim që usorë. Ka thënë një për djetarët gjusë që vë të zëgjajë, al-Hakim o al-Hakim, të duhe e më, kanë të një të kuptim. Dhe origjin e këtër të fjallu, dhe nga fjalla hakeme, që do të thotë të ndalohësh dishka. Sepse i që është hakem, dhe mëhën gjukatës, a i ndalon ata personat të cilët bje në kontradit me njërë tjetërin, nga padrësie që mund të bërë njërë tjetërin. Emri Allah subhanu wa ta'ala, al-Hakim, është trasmetuar, ka ardhën ved të sinënën ka përmëndurë Allahu Subh'ana wa ta'ala në shumën të el-el-aam, në shumënën ka të mëdhjetë përfëtë, fa të dhejrë Allahi abë të dhejë hakemen, a përveçë Allahu të rëkojnë në një përson tjetër gjëkuës, gjithashtu e shëtërës mëtuar, ka ardhërëm në Allahu Subh'ana wa ta'ala l-Hakim, në formën shumës, në këptimin ahkamu l-Hakimin, ose khairu l-Hakimin, mejmir gjëkuës, o Në 5 ayetë kuranore për këtër ayetëve kemi fjallën Allahu Subhanu Wa Ta'ala nësua në a'raf Fësbiru, hëtë jëhkumë Allahu bëjnëna, wa huë këjru lë hakimin Doroni tërsa të gjikojë Allahu ndër me të neshë sepse i është në gjikojë së me i njerë Tërshitë të më dhëmë për përmëndin të argumente të e për tërguar vërëtësine këtë rejma dhe i që përkasin Allahu Subhanu Wa Ta'ala sepse se që dhjini Në ka dhënë disa regullë për emër të tijë, dhe për këtu e regullë është që nuk le johët që ne të vendosim një jema nga vetë e jonë, për Allah në më vërruar. Por dhënë më shtëllim vëtëm aty që ka ardhëm kër alë më sërëtë. Dhe ndaj edhe në po përbëndim e ka argumente së fëllimë. Gjithë ashtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t <tab> wa në lidhje më e minë al-Hakim, e më mundur të më hënkyrë, e më është përmëndur në nëndë të dhjit e katër herë i Qur'an, al-Hakim, që kuptimi ti të më thënë është i urtë, është aji të cili ve nësë i gjëhet në dhëndin e vetë. Wa Allahu Azizun Hakim, Wa Allahu Huë al-Hakimu al-Alim, Allahu është në dhe njësë i është i urti, Allahu është i urti, është i mirë njohëri, e shum Sa Ali ibn al-Jari Tabari më shpjegimin e ajetit që përmendomë më sipër, Fa'ala Allahu bi tarih hukman ataqrabatullahu diku ashtu etjer, thotë Ibn al-Jari Tabari, ia shpjegosën 19 të Kur'anit siç vimë përmendëm më parë. Thotë, domethënë kuftimi i si ajetit që nuk më takon mua ta kaloj kufirin e gjykimit mbi sepse nuk ka gjykim të drejtë se gjukimi Allahot dhe nuk ka fjallë më të drejtë ose fjallët të ti. Thot imam, kur të viju, atë të kërkoj përveç Allahot për ju i gjukatës, nështu kemi në jetë. Ka thëni mamë në Khattabi al-Hakem, al-Hakem dhe të thotë gjukuesi të cilit i është dorëzuar gjithë qështë e gjukimit. Si thot Allah subhanahu wa taala, "Lahu al-hukmu ve ileyhi turjaun." Kjo do të thotë që gjykimi do të kthehet. Ka vemëmendje al-Huleimi. Kuptimi i fjalës, kuptimi i emrit Allah subhanahu wa taala al-Hakam, do të thotë që është ai i cilit i takon gjykimi. Dhe origjina e kësaj fiale, al-Hukmu do të thotë ndalimi i dëmit, e shkatërimit të gjitha ligjve të Allah subhanahu wa taala jan rregullim për njerëzimin dhe ndalim për shkatërrimin. Tashin ne të dy mbrojmë që kemë el-Hakem dhe el-Hakim, që përmendojnë argumentin e mësipër të këtyre. Kan vend dietarë që të të dyja nuk kanë në të njëjtin gradë në vlerën e këtij kuptimi të madh që tregojnë. Përndem el-Emri Allahu el-Hakem e tregon në mënyrë më të fuqishme këtë kuptim, kuptimin e drejtësisë në, drejtësis në gjykim për Allahun subhanuhu teala. Sepse ky emër Al-Hakem nuk i takon as kujtjet e Profetit sallallahu subhanuhu teala. Nuk lejohet të thushmë diku tjetër Al-Hakem. Hakem. Ndërsa Hakem, Hakem hakim, hakim, mund të ush për një person që është i parësti i tua, ky është Hakimi i këtij vendi, Hakemi i këtij vendi. Domthon, domoshem drejtuesi i si këtij vendi, gjykuesi i këtij vendi. Sepse Hakem, qoftë çdo person i cili gjykon, qoftë gjykon me drejtë ose pa drejtë, sepse Al-Hakem qoftë ai person i cili gjykon vetëm me drejtësi. Al-Hakem fondesh transmetuar në hadith të saktë, të cilën transmeton Abu Dawud, Baihaqi, Nesai, dhe është saktë, transmetohet se shkon një person të konkretë sallallahu alaihi wasallam i cili quhet Hali ibn Yezid me gjith një grup njerëzish profetit e tij. Dhe i dëgoj profeti sallallahu alaihi wasallam popullin e të cilët dëgjon ti personi e Abu al-Hakem, apo al-Abu al-Hakem do të bëbaj hakem. Dhe më dhënë, sigur më dhënë që këtë djali me vete këtë gjemi në hakem, pa ta nuk i të rrisin e bu në hakem, se për të djali të gjurësha e bu në hakem, por për njërë sukej që dhëtë gjoni vetë. Edhe kërë të gjërë profetë, sallam sallam, njerët që i të rrisin të ja e bu në hakem, e thiri i tha, përse të ratin njerët që? Tha, më të ratin që sepse? Për për përsa i tha, Allah subhanu wa ta'ala ësht Allah subhanahu wa ta'ala dhe profeti sallallahu alaihi wasallam është ai i cili quhet el-Hakem. Po ti pse të fasa nën el-Hakem? Këshamiu më thotë shose sepse sa herë që bie në kontradikt me njëri tjetër fiziki, vjen tek u. Dhe u gjykon në mënyrë sa të dy palët kënaqen me gjykimin e tij, pandem këqytur el-Hakem. Ari tha këthmi, i tha po. Kush është kush është më i madh jot? Tha shullej, kuhetun dalë ditma. O ti tha e bushurej. Ti ti babai thoi Në mundë ndrushak tema. Kam përfituar dietarën e më. Më për këtë hadithi, që është ndaluar që njeriu të përdorë një emër për familjen e vet ose për vetën e vet. Nëse ke emrin të tokov ato mollah subhanallahu teala, edhe në kuptoj gjithashtu që kuptohet për këtë emër që el hakim do të thotë se ju kuas në drejtë. Në gjykimin e drejtë të tokov ato mollah subhanallahu teala osei por kemi emrin e Allahut El Hakim El Hakim zëuat e fund ka thënë ibn Jurjiri El Hakim juhet quhet ai domethënë bëhet kaldim ose tash si për njerëzit ose në gjuhën arabe El Hakim juhet ai i cili e bën diçka dhe nuk mund të gjesh mangësi në, në veprën e tij juhet El Hakim prandaj prandaj u ndjetarë shujt Allah subhanahu wa taala Hakim sepse veprimet e tij janë të gjitha të plota nuk kanë as mangësi që kusodet krijimi i tij është i plot, nuk gjen në të asnjë boshmëri. Ka thënë ibn Qathiri, El Hakim bani Mamtik po thotë më Qathiri. Sa hak El Hakim është ai personi i cili është i urtë në veprimet e tij dhe fjalët e tij. Prandaj veprimet e tij vendosen aty ku duhet dhe fjalët e tij thotë i thotë siç duhet dhe ku duhet. Domthon, kuptimi i përgjithshëm që kanë ndërtuar për të që lut urtësi ose hikmë, për të cilin del ky emër El Hakim. Ka të thënë është bendosë e është dojtë gjëjë në vëndin e vetë. Ta bendosë është dretësina të ku duhet dhe mëshirën të ku duhet. Kjë quëtë urtësi ose al-hikmë gjë në rabë. Ka të thënë imam al-Hulajmi, al-hakim, kuptimit i është që aji nuk të tëtë dhe asë vepon gjëtjetë të praveshë nësaj që është e saktë. dhe kjo cilësi kur dosia e ta kornat e personit që veprat e tij bën në mënyrë precize pa pasur kohë në mendje më kështu i karakterizot nomul hulaymi qali një çështë që ka të bëjë me cilësinë që i përshtatet emrit Allahu subhanahu wa ta'ala al-Hakem al-Hakem thotë që është i drejtë gjykimi i Allahu subhanahu wa ta'ala ndaj duallojë gjykimi i ti tij në univers Ësë dyta është gjykimi i ti tij në ligjet e Shariaut. Gjykimi i ti tij në universitetin për qëllim që Allahu subhanuhu te alla gjykon për diçka që do jetë kështu e ka përndodhur si do jetë, si dëshiron Allah subhanu Allahu subhanuhu te alla. Kurse gjykimi i tij në ligjet e Shariaut kemi gjithëto ligjet që na kanë vendosur Allahu subhanuhu te alla, Kur'ani, me çka ka treguar profeti sallaallahu alaihi wasallam, hadithet e sakta, ku tregohet, ku tregohet Islami ligjet e tij e të gjitha janë të, të drejta. Përse i përket gjukimi të parë, që gjukimi që ka të bëjë në gjithë universin, thotë Allahu subhanu wa ta ta'ala, qala rabbi hukum bil haq, o rabbu në rrahmanu, o musta'anu ala ma të sifun. Të regonë Allahu subhanu wa ta ta'ala për një për profetë dhe, që thotë, o zotë i jim, o zotë i jim, o zotë i Zot, jikomë të drejten, dhe më thëllë, dhe dhe dhe më shukim që në djetarët, i jikomë të drejten, dhe dhe pasaj, e zotë janë është më shiru e si, vetëm ati këto e më ndihim, ku ndrejtë asaj që, që pëshkuaj në ta, më shrikët dhe më dhe. Ta nëndje oh në të arët, do më thëllë, o Allah, do më hëndë këj profet i rruta, o Allah, bëjë ati gjë, ma antës e cilës të ndihmosh, robrit e tu, e të më poshës amisht e tu. Dhe më bëjë ati gjë, kuptimi është në në që kur tha Drejtsi, në këtë rasti është të dënoj atë që meriton dënimin, sikur është lutur në Halleh, apo po vjen vetë për shkatërrim Allahu subhane ve teala. Gjithashtu, për këtë lloj gjykimi, që gjyqi universi, ka thënë Allahu subhane ve teala, "Qul inni ala bayyinatin min Rabbii wa kadzabtum bi." Po mëson profeti sallallahu alejhi dhe selem që thot, "Un jam në qartësi, jam shumë i sigurt në atë që më zbret Zoti im, për Zotin tim." Mirë, po ju e porgjeni shtonin atë. Mëndë madh stajgjulon be un nuk e kam atë që më kërkon ju që tu tu a sill të shpejt dënimin s'ka mund dënimi do te Allah in el hukmu illa lillah ju kimi për këtë dënim se ku e meriton ju këtë takova te Allah subhanuhu te ala ai e di se ku e meriton dënimin yaqsul haqa wa huwa khayrul fasilin ai e drejton të vërtetën dhe ai është ndarës më i mirë që ndon të vërtetën nga kota domethënë gjykimi është takova te Allah subhanuhu te ala domnos gjykimi për kë për dënimin të, e tij. Ky gjykim është edhe më çtesë universale. Dhe së gjykimi shariatit, kemi për shembull ayjet të Allahut subhanallahu ve teala në surën Maide, ayetin e parë, thotë ja ululina men ufu bil uqud. O ju që jeni besuar, mbajini premtimet dhe domthon besën, domthon për çdo gjë, qoftë apo për tregti, qoftë besën me Allahun, qoftë besën me njerëzun, gjithëskaq. Pasën të tërkonë Allah s.q. Allah i ka lejuar dhe me thënë në bagdjit, vërën e nëtyre, vetëm nëse jeni muhrimin me i hram që këni që shkohë duke shkohë për në haqqë, pasën të fërën për e mdullu e dhërën, në të që thënë, inë Allah i ahkum ma ju rritë, Allah i gjykon së fatë dojë. Dhe me thënë, gjykon nga ligjit e shiadi së fatë dojë Allah s.q. Dhe me thënë, gjykon nga ligjit e shiadi së fatë dojë Po do llojmë Allahu Taala dhe si i hukmojnë këy kanë të Tauratin e të gjykimi i Allahut. Dhe si kërkojnë ata për të gjykim kur ata kanë Tauratin e të gjykimi i Allahut. Dhe këto ai të llojmë Allahu Taala që e gjasë profilin e të cilët shikuan të kapën dy persona dy për dy për të tyre për të çeputë që u bënë imoralitet. Ata thon po të gjykojmë me Taurat do vran, do gurguar. Atëtan shkoi te Muhamedi, mase ka një një gjykim të lehtë, të gjyvojmë të dhe çfutojmë. Shkoi te profeti paqja e Allahut qoftë mbi ai dhe i thos: "Okë, për hakimin, sikur kor për të gjykim kur ata kanë gjykimin Allahut të të libërojë të të aqautë." E profeti thos: "Do një gjykim tim hajne, thajti marr i gozhës do ti." I gozhën tregon një bësave, pastaj thburrën që e mbushil te gruan, jaçi vinë keq për bin i bini gozhën të bën dhe i vazozi. Qëzë dhe xhi gjë ka vënë Allahu subhanehu te ala të cilëndo nuk e panoin mos dhe sant. Është rëndësishme që po flasim për gjykimin që nda dy lloj, gjykimi universi dhe që kemi shëruar. Tasë kemi të bëjmë një çështje tjetër, kur ne morëveshim gjykimin i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala do të dinë, do të dinë, do të jemi sigur për të që çdo gjë që, që, që, që vepon Allahu subhanahu wa taala është drejtësi ose mirësi për një njeri. Është ose drejtësi ose mirësi. Domethënë çdo gjë që bën Allahu për ty, për mua, për çdo njeri, për të gjithë krijesat e veta është bënë dy gjëra. Ose është mirësi dhe mëshirë ose është drejtësi. Dhe nuk i ka none të dyja. Është pamundur që Allahu subhanallahu te bëj padreshi njerëzve. Do të thasim për të çështja. Sepse padresia dhe e keqja nuk i takon Allahut subhanallahu te ala. Allahu është pastër prej padresisë dhe të keqes. Transmeton Muslimi, e Abu Dherr radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë ka transmetuar nga zonja e tij Allah subhanahu wa taala se ka thënë Allahu më dhëruar ya ayba di inni haramtu dhulma ala nafsin fala tazalmu o robëtim unë kam bër haram vetë si padreshi pandem mos i bëni padreshi njëri tjetrit Allah subhanahu wa taala ka bën padreshi vetë dhët haram vetë padresia Allah subhanahu wa taala po të dëshironë kam mundësi të bëj padreshi njerëzve ju pa jini të do padresisë andaj dhe gjithë veprimet janë drejtë. Jo se çton grupet e humbra që thon Allahu nuk ka mundsi të be padërësi. Prandaj, pandai edhe bizhujica banajë drejtësi sepse nuk ka mundsi të be padërësi. E vërtetë është kjo që ka thënë Allahu subhanuhu teala. Inni harramtu zulmalan asunaba haram fadratil vedasini pandemos e bëni padërësi një tjetër. Ndashtu është transmetuar që profeti sallallahu alaihi dhe selem në lutë e tij që bante thoshte, "Nabej ka sadek wal hayu kullu fi yadek wa shadu laysa ilayk" ti thot të përgjigjem ty O Zot përgjigjem. Ti thotë e mira e djitha është në dorën tënde nëse e keqja nuk të takon ty. Nuk është ty. Edhe sqarimi se çështja është, thotë me qejmë duzije, por seriozisë se gjë e thotë, tash i madhruar Allahu dhe i pafterë është do e mirë dhe i pafterë është e keqja. Nuk i shqetë e keqja Allahu subhanuhu te ala. Dhe çdo gjë që i shqetë Allahu madhruar është hayr, edhe keqja u bë e keqje vetëm në atë moment ku u shkëputën nga Allahu i madhëruar. Sepse po ti përkista Allahu i madhëruar nuk ishte për e keshë. E keshë është të qenë kurrë keqë. E keqja është krijesat e të tij dhe jo te krijimi i tij. E thotë do të shpëtojmë tashin shoqë. Vetëm duhet të bëjmë një qaim të çotë. E keqja thotë është te krijesat e ti, jo të tij, jo te krijimi dhe vepra e tij, por është te krijesat e të tij. Krijimi i ti, tij, vepra e tij, taktimi i ti, tij është i gjithë hajër. Allahu subhanu ta'ala është i pasë nga, nga, nga meta, është i pasë nga padritsia nga shdo e keqe. Sepse padritsia dhe keqe të që është në të mëtetë, thotim në më kajim, padritsia dhe keqe është vendosëja e një qëka e unë vëndin e vetë. Dhe kjo dhe më dhënë, për habjë i porë shumë madhë për kuptuar realitetin e drejtisë dhe padritsin që të kuptuar, pasëse sësia më vetë më të Allahu subhanu ta'ala. Padritsia, Vendosja diçka ajo në vendin e vet. Mirpo ne dimë shumë inshallah Allahu subhanahu wa taala çdo gjë ka vendosur në vendin e vet. Do ta shpjegojmë inshallah gjëndësimit se si ka vendosur teologjia në vendin e vet. Ai ka vendosur çdo gjë në vendin e vet, ose me mëshirën e tij, ose me drejtsinë e tij. Ai ka dënuar që bier me drejtsinë e tij dhe që është vendosur diçka në vendin e vet. Për çata atë të meriton, që është vendosur gjithë në vend vet. Sikurse i ka mshiruar besimtarët i ka mëshiruar besimtarët, nduk e parë që ata ishin e parënoni mirësinë ti, e falenderoni në Allahu Subhanahu wa ta'ale, e kjo është vendosi është dhe gjemë mundin e vendin e vendin e shkonsë. Qëtu që Allahu Subhanahu wa ta'ale është i pasër në është dhe keqët dhe nga përderësia. Po të shqipëm në Kuran, Allahu Subhanahu wa ta'ale në ka të reguar, në ka të reguar, në më dheruar, për gjindët që thonë, O ina la nedri ashrr urid bimen fi alrd fa danna nukadim a ndonje keqe udesh per ata qi jan no tok am arad bihim rabbuhum rashada apo desh qi zoti tyre per ta udzim kur than kur folen per te keqe nuk than a desh qi zoti po thot nuk desh qi zoti ndonjë do jet keqe per ta por çfar than a udesh per banorre te tokës ndonjë keqe do mund nuk ja atribut keqe në allahut ibrahim alayhis salam Fot oi dhe mrihtu fa huwa yashfi. Krusmuur thot ay mushur, krusmuur thot kullu smuur Allah ay mushur. Këllë jepon është edukat me Allahun më drejtë, pa arsye se. Ne dim shumë mirë që çdo gjë Allahu subhanahu wa taala ka krijuar, edhe të, të mirë po, edhe të keqja. Mir po, shejtësia se çështë që ndron se ç'është e keqja. Pamë keqja shvendosja diçka jo në vendin e vet, dhe ne dim që Allahu subhanahu wa taala ka vendosur çdo gjë në vendin e vet, do ta tregojmë tash të inshallah. Si si dhe përdesë pasa vendosësh në vendin e vet, atëherë po qisës mui një person e këtë ka vendosur në vendin e vet, kështu që, që s'muni nuk është keq që për Allahun e modhuar. Po është keq edhe për ty. Kjo që është keq atëherë është çështë relative. Ajo që është e keq për mua, nuk është e keq për ty. Prandaj thotë një poet, "Mote në bi, thotë dëmë të dizë personave, për dizë personi janë dobi." Dhe kjo është realitet. Po të shikosh ti shkon në farmaci, po tënë, të citijësmur. Farmacisti do të shohë as muesëm më shumë se sa më shumë suaj më shumë do fitojë jo për ty kjo është dëm. Domethënë, kjo lë keqje është është keqje relative, domethënë ndryshueshme. Është keqje për ty, po jo për diçka tjetër. Kështu që dhënë puni rasti, kjo nëse është keqje, e shë keqje në nëse pra lausë, harta, është keqje, na spitni ç'i shohim ne. Nëse për Allah subhanallahu ta nuk është keq, sepse është vendosur në vendin e vet. Sigurisht edhe në përfundimin e çështjeve, as për ne nuk është e keqje. Por ne duhet po, të kuptojmë se si. Kur po pohtojtë çështje, ke për kuptuar fshënsinë si e Allah subhanahu wa ta taala e Hakemi, juorti që ka vendosur çdo gjë në vendin e vet. Prandaj nuk i tavon Allah subhanahu wa ta taala e keqja. Por ne, ne shqiptar nuk i tavonim keqja, dhe keş ekziston vënë të krijesat e tij, dhe të veprat e tij, dhe, dhe taktimi i ti, tij. Prandaj Allah subhanahu wa ta taala më ka treguar që ka këto krijesat e tij janë treguar të duhur me Allah subhanahu wa ta taala. Prandaj nuk ka thon, nuk thon gjindët, dëshi Zotit tyre në gjindët e keqe, por ta thonë gjindët e po krijesat e tij. Allah o, ose duhet të di drejtësi e tyre ose të do t'ja me më shërë në vetë. Sigur të dhe Ibrahim e Le Salafë dhe kur në smurë, nuk të kur në smurë i Allah, kur smurë. Me gjithë se dhe edhim shumë i një gjithë, shdo kërjesështë Allahot, shdo gjithë Allahusë përhanë të ala me kriuar. Një bërë ka vendonësën vëndin e vetë, edhe përndaj nuk quatë, nuk quatë e keqenë, sepse shë vendonësën vëndin e vetë. Gjithë ashtu Allahusë përhanë të ala e do d në natyrë i një ligjë që nuk dalin nga drejtsia ose mund të janë dhe mëshirë për ti Subhanu wa ta'ala Thotë Allah i Madhuruar o tembët kalime të Rabbike sidqa u adela o të përstua fjale a Zotit të tëntë në vërtëtsi e dhe drejtsi ka thun djetarët në vërtëtsi në lajme e dhe drejtsi dhe drejtsi në gjukim dhe mundhën që fjale Allah Subhanu wa ta'ala Në qështet që janë lejmërim, është kjale më vërtetë. Dhe në qështet që janë gjykim, është kjale më drejtë. Shemë për drejtsinë Allah s.t. janë të shumëta. Janë të shumëta. Kemi për, për, për të të tërë për shumën, ndënimi që më ka bërë Allah s.t. që ndënojnë në basi u erdhë në profetët, në basi u erdhë lejmërimi, në basi u erdhë argumenti, ujustifikua për për për allahu s. bërkët, ataj i dhona i Allah me dhona me dhona të dhona qatë allahu s. bërkët, dhalika lëmikun rrëbbuka muhleka lëkërabi, dhulmiu, ahluqa, dhakilu, dhëmën alam në që i dhona tërkëjitët se fëse Zotë i atë nuk i dhona shatrat që bërkët nërkoj që atë në që në që ndhejësur dhe në shqivoa, me gjithë atë bërkët në përkët Nuk i dënon Allah subhanahu wa taala, dhe sa to bëj të obëjt qartë aty që kjo është për drejtësi, prandaj lërguhoni për saj. Në, në argument ku nuk largohen atë Allah subhanahu wa taala. E këto argumenton për për marat, Allah, të dhënë mërat Allahu i mëdhuruar. Gjithashtu Allah ka treguar profetët që ti para lajmëron njerëzit të ngrijnë atë argumentin përpara Allahut, sepse ai e do drejtsinë. Rusul mubashirin wa mundhirina lilla yakuna linnasi 'an hujjatin ba'd ar-rusul. Profet përgëzuës, dhe mënë Allah këtërgurë këta profetë përgëzuës dhe përgëzuës dhe përrejmëruës që mësë kenë njerëzë dhe përparë Allah të argumentët, pas ardhës profetëmë. Allah subhanu wa ta'ala nga drejtësit që ka, nga ka urdruës dhe tërgurë me këtë drejtë dhe mërëmishë tamë. Thotë Allah subhanu wa ta'ala, Thotë Allah subhanu wa ta'ala, ليس اذا ذكرت معي عمران فتقول الله ني تيتير فلان مز وغضب الله قلوبهم قال الله سبحانه وتعالى كور اتا دفيون الله سبحانه وتعالى دفيوزهم دمهن الله سبحانه وتعالى كل امي شخص لو كان هم هذا الشيء معي تذكر لكوش بده تستي سيكورث الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوم بعد يهدوهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم Allah subhanahu ta'ala nuk e hum një popull pas e ka u dhëzuar të dheja se t'i sjaroj ati, ati gjërë për të stilës du të ruhat. Allah për të gjërë shëtitur. Sada Allah subhanahu ta'ala, «Wa la i gjërimenne kum shana'anu qaumil ala ala ala ta'adilu i'rdi në hua qarabullit taqwa». Thëtë, më sështu juve u rejte që keni për një, një popull që mësë mani dresinit me të tëre. Mësë mani dresinit, kjo është ma afrë dhe o që mëris Dhe më vonë Allahu subhanahu wa taala na urdhëron mua ide që ne të tregojmë të, të drejtë dhe marrim nishtan sepse kjo është më afër devoçmjes. Sekullogji tregon për drejtinë e madhe që në, që ka Allahu subhanahu wa taala që na ka urdhëruar ne të kemi atë. <coughs> dhe për shkak të për shkak të kësaj drejtie, Allahu subhanahu wa taala në gjykimit i jep çdo personi atë që meriton. Transmetohet doim në Muslimi se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "I bashkon Allahu të gjithë njerëzit nga nga i parë ditë të gjithë funi ditën e gjykimit, në gjukimit, një ditë të njohur, rrin 40 vjet rresht duke shikuar në qiellin. Po presin momentin e gjykimit. Zverr të Allahu subhanahu wa taala nga arshi për të, për nkursi dhe thretit tirës. O njerëz, a nuk jeni të kënaqur ju që, që Zoti juaj i cili ju ka krijuar, ju ka furnizuar, ju ka urdhëruar, ju ka urdhëruar ta adhuroni dhe të mos i bëni të, të shohë tia çdo njëri për yush atë që ka marr në të dyja a nuk është drejtsi për Zotin tonë kjo gjë e, e thon të gjithë po atërisën çdo shkon çdo person të atë që kanë dhëruar në jom një. ndërsa angjëlet vjen me pemëtarë atëu vjen Allah subhanahu wa taala thuhet në transmetim që u vjen në pamje që njohin pra u hopoi u çor prisni i thon në prezencën e Zotit tonë ne do të jemi zodiuar Thuaj nitëllasim tim që i thon Allahu na ruaj për të. Por që nuk e njohën mbra formë, nuk e njohën atë në metjush në famë. A të thotë zakenin në shenjë më të ush në mëti? I thon ata po, shenja jone është që ai do zbuloj para këngut. Siç ka treguar Allahu subhanallahu te, jo jo, jo më imse konca. Vojua dheu le ssujud. At ditët kur zbulon para këngut do thohen për të bërë sesa. Fola eshtetë, por nuk ka mështë, fikë, fikë, kush më sikush munafikë, hypocrite. Atëherë u vjenë Allah s.q. në paminë e vetë edhe biën se është dhe besimtarë përveç mënafive, atërë u shtërë kurrizi. Këtu <tër> të kemi një dobitë të lezeqme që më ka bërë përstybje fatigisht me gjithë së shpak të jashtemës. Ka qenë një përjetarjë që t'i qëtë Ibnu'l Ma'gjishun. Ibnu'l Ma'gjishun. Thotë, më më trasmetoj që jërë një persona i tha, Po mirëzozi si uni ka Allahu fam pamë tjetër thonë Allahu ka pamën e vet bashmë vështoi si uni dikam pamë tjetër dhe i tha ky dietar or but Allahu nuk është Allahu ai i cili ndryshon ta por shikimet e njerëzve nuk e shohin atë siç duhet Po Allahu subhanahu taala është i mirë nuk ndryshon shikimet e njerëzve nuk e shohin atë nuk e shohin atë siç duhet para për të shfaqin pamën në pamën e vërtet por shikimi i njerëzit është i dobët Allahu subhanahu taala mund ta ndryshojë do si do ata është qëndroja e ideja është inshallah subhanallahu teala thot i thotë thret një thirrje ndjigjimit a nuk është drejtësi për Allahu të zhdukush për jush të marrë atë që kanë kaudoor dyja sepse ndër Allahu subhanallahu teala jemi zhdukuj të jemi të atë drejtësia e tij e para ligjet e tij ligjet e tij të natyrës janë drejtësi në drejtësi e tij ka arritur gjatë më të largë nga drejtësia e tij Allahu subhanallahu teala e dënon pa drejtësinë çift të këtë botë Përrandet të tërgojnë një histori, dhe historitë të tjilë janë të shumë ta, që i tërgojnë dretësime Allahu Subh'ana wa ta'ala më tokë. Një person, punonëte në varkë, kalonëte njerëzit, ishtë një lumë në mëhënë që që që është digzële, lumë i tigris në, në Irak, kalon të njerëz nga jyëtet një qytet në një qytet tjetër është shumë një gjë më e vështirë. Domthonse ti pastajje. E jeton në një famile shumë të varfër, familjeve të cilës nuk ka ushqim, këtu jeton edhe pak leçe fiton duke punuar të gjithë ditën, me feshë në feshë ndarë shtëpi. U çon edhe para familjes të tanë, pse jeton një jetë shumë shumë të, shumë të vështirë, ku kishin edhe për të pletur dhomën e kuzhinën, internetin e gjithë hanë. Nuk i mbërën dhe shpia, asë në këtoj dhjime dhe asë në nëzeti i vërës. A i dëvarë përishme. Njëherë këtë kët djallë, kët që djallë djall i ri, i hypë në një një grua me i vajnës të rejë. Në shkonë një një qytet tjetër. E shikon vajnës i djallë i ri që ishte, frikë Allah nuk e kështe, edhe i hynë të shurria kërë të vajnës edhe kjo po gjithashtu e shikon, e përqen, edhe i shkëmben busjeshtje. Kjo gjë e bëndëve të këtë djallë që akohë më shumë, ti hyjë dëshurje për ta. Edhe gjithë më këshë pëllon e keqja vëlezërë, pëllon me disa shkëndijet vogla. Edhe benzina diesel, në një shkëndijet gjizërë, në një më pasen më mëraba për shpërëfimë. Edhe keqja pëllon me gjërët vogla, dhe njëri ju me ndonë, se nëse e bën diçka të vogël, nuk ka nuko për të arritur tek e madhi, kjo është masteri veshitator. Por më thuhet që shejtani ka 70 porta për ta humbur birën e ndem. Dhe një prej këtyre portave është që i thot ftohej të gjuo në Islam, nëse dukën thua ti në Islam, ti në e lëgohet nga xhehenemi. Edhe këto vonëfton ofton ofton derisa po sakton ajo të gjuove të, që diën në majoritet me me justifikimin se këto njerëz janë në Islam është katërim për, njëri, për fjulloj, një, është katërim për njërin. Shumë normal, më i gab vogël, pasë më të madh, vetëm kur të shkojë vetëm në rruer, do nuk kemi këtë. Atë kjo filloi historia e këtë dhe, dhe dhe, dhe, dhe këtij djalit. Kaluan në vend pasë u kryen prapë me këtë. Edhe kjo kjo vajzë më shkone një shkone një të hem në shkollë më çdo të njëjtë për ta kuar dhe mori vesh që dalim më mbarë se Kjo vajzë shkënë të tezi e vetë me gjithë të jamën, e vizitoni në zonë tjepërë. Në shumë rrasë të kjo djali, i tështë nuk duhe pare, a tështë gjotë dhe i marrështë dhe jamën dhe më thënë me forë të zonë të jepët e leket, dhe se filmohën që i të shkërmenin njësak të jamën njërë tjepërë. Njërë përherësh, kjo shkërë në ligë më rraba vajzën, dhe i thotë ajo, vajzë Dhe këmë do të martoha me të. Thot, ajo, martoha, shumë, atesh, të dhe të të të shënë martoha me të. Dhe të shënë martoha me të shkojë të rëkit e dhe dhe të këndi. Edhe i këmë faese nga që, më thërëram, të ashuri dhe e me të dhe këmë të, i këmë përse po të dhe, shpënj shpënj vet, për të rëkit e dhe dhe të. Këmë shpënë shpit vetë. Lësë me përënën e ti. E ba ta nuk kishe mëzit. Ta më mërënë, së fështë që jenë shumë të Nuk shkon, desa shkon i përshon të jetër. Kërëk e një ditë për dyrës të DHSI, martohë dhe shkon për në në vetë. Bas dëjë vjetësh, bas dëjë vjetësh, normalisht e jo martohë nuk, nuk, nuk shkon e më, më të jamën të këtë të DHSI. Ishte një ditë, në mjegumë. Pypen varë, një grua me voglë, edhe një shmi të vogënë. E dojë qonë në një pëllënë vëndë. Kur shikon rrugës, ishte e vajë, dhe që e një Edhe i thot efton për të bëri moralitet. Po e nuk përnër, thot e në unë e më gërëve burë. Kër këkova që ditë më ato shë muatë nuk përnër. Atër e kërtonor i thot dhëtë -dh të të ambysë fëmijen të në nëse nuk përnër. Ajo kundështon. Atër e kërën bëjtë të imësë. Të asë në të të rëtikën dhëtë vërrasë, nëse tim kundështon. Nëse nuk më lënë bëjë moralitet. A Basi e hodin lumë, del nga amë pëllumis, e la vartën e vetës shëhej, gjurëmët e krimi që bëri, edhe largohat. Kë krim të njerëzit u shkruet, pa kriminel, nuk e mori veshë një kërën që bëri, vedhën se Allah s.a. dhe dhe dhe Allah i kishe dan pusik të njeri u, dhe, dhe dhe ja kishe të regulluar, është dhe gjithë që të shkondë atyë kërdojnë Allah s.a. dhe Allah është mund drejtë. Hallo lidët, kur po stonu për vërtësinë domo këtu këtu se sa herë kalon tek i vëndit kujtoroheshin, flithme të fmijë dhe, dhe të amër saj kur flithnin për shpotuar nga vdekja. Edhe do t'u era lak të punës thonë punonte kasap. Shkonte shkonte në Rosinën e Natës çdo ditë herë të deli që kishte për të thëgur dhe para sabahut ktheshën në shtëpi mbështylin të dele të portaku vetë të xiste, të çon në një gjambë decidur. Lidët po di të që fu do të ikën brez dhe hezën rrugës dhe duke o këpyrën shpi, nuk ishe këgvira e koma, ishte e rrët. Kënë gjënë disa firëhet i njeriu, që po të përshë të ndihë, ndihë, ndihëshe që ishë një person që ishë duke vdekë, duke dhe vdek, shpyrët. Në moment që këpër po... po shqikon dhe se kutë, kutë duhet ishë këpyrë person rëdzohet, në bi këtë person. Rëdzohet i bi e fika, në bi gjokësin e ti, edhe këtë duke dhe mundhën b Me e me e këti brayt, duke qenë ti është bright që ishte duke bën shpirtin e shpirtin në fundit u tradit shumë. Mirpo ai që ashtoi më shumë traditën është se sa qlohet ngrizi kur shikon u mblodhën gjithë në gjithë policët rreth tij, mblodhën njerëzit rreth tij, erdh diku po e paftan këy vras. Fika ishte miqopsi i Edvardit, ky ishte i lyrë gjithë me gjak, e paftan këy vras. E thanë këmu vras. Dhe ti vras e marrin, e çojnë qart dëshmojë të gjithë që i kishen qëmë aty të këtë të, të, të vrara, edhe gjukojë gjukatë që këtë do të vrara. Atëherë për para asë të vrara, po, po njerë, kërkojë një këtë të vrara atë personin, të cilin, e patë përshmejë, se të nukë të vrara. Unë e meritoj të vritëm së në kam vrara nënën dhe thëminjem. A dokë nuk është drejtësia juaj, por drejtësia e Zotit të Madh. Këto këto janë çaj bombone mujo, thonë kus drejtësia juaj, por drejtësia e Zotit të Madh. Domthon Allahu me drejtsinë e tij po gjokon që unë ndritem, po jo për këtë, por diçka tjetër, kusë për këtë, kthe meriton diçka tjetër, unë. Shembull i këtij personi. Duhet dëshmuar vetë me gojën e vet për drejtësinë e Madhë që ka Allahu Subhanetauri. Historitë këto domthon nuk kanë funksion shumë shumë të shumta. Ajse domthon njerëzit kanë shkruar edhe libra të tjerë që të regojnë për përfundimin e njëzë mizor, të cilë bëjnë për drejtsi. Të në dhe thotë profetis alasenë që dy gjera, dy gjera kanë dëlimin të shpetë. Kunështimi për inderve dhe dhe për drejtsia. Kunështimi për inderve dhe për drejtsia e këtë dyje kanë dëlimin që të dyja. Se sa Allahu Subhanat alesh me i drejtë. <laughs> drejtsia ti, është në gjykime që ka vendosur tok, gjithashtu drejtësia e tij është dhe ligji i tij që ka vendosur më të feqësh të mëdha për njerëz. Si lave, si la shpejë universale që duhet ta pranosh çdo person. Ligjet që ka vendosur Allah subhanahu wa taala përmbajnë drejtësi shumë të mëdha. Allah subhanahu wa taala në suan maida, fa hukm al-jahiliyyah yabghun, waman ahsanu min Allah hukman liqawmin yuqinoon. Ej gjykimin e ignorancës kërkojnë ata. Ku ka gjukim më të mirë se gjukimi Allahut për e të pobët që është i sigurët? Përndethe Allah subhanu ta'ala ka mëndohët për disa ligje, që mbase për, për mësbesim tarë më dungësit forta, për ato janë ligje drejtsie, të cilët janë të dëmëzdojshme për të gjithë të shërë qërit njërëzoj që të jetëtojnë të lumbërë. Përndethe Allah subhanu ta'ala thotë për shëmë thot, për, për ato që që që vëtë al-qisasë, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَاُلِ الْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ فِيَعَقِلُونَ Të kjo, për ju, dhëtë, qësasi ka jetë, ju sier jetë, qësë qësë qësasi? qësasi dhëtë thotë që e personit që vredë dhëtë vëjtët. Në shë liggjë Allah, që e personit që vredë dhëtë vëjtët. Të liggjë, efshin, një grupi madhë, më të besitë të ar a rezultat i ishte që u përhapën krimet tok. U përhapën krimet tok. Normalisht. Ku kriminali ti thuhet jetoj i lir, sepse ti ke të drejta të tua, ke që do ta shtyhet ti të, të bëj më shumë krim. Prandaj nuk ka gjë më të vlefshme për një rrezimin se ligji i Allahut subhanallahu teala. A do pucish kosh njëjëti <hkuh> Dhe duhe që më në mësime të tërë për tërguar dhe dhe dhe sinë që ka vendonë Allah, së më Allahus, mërëtë të në gjithë të të tij. të tijë. Mëzbesintaret duhe që në këtuarë për të gjë, në që ata nuk e njohen e stërë. Dhe në i moment, ku ndë njerë për tyre njëpë disa për tyre, a i që ditë edhe në ngele këj hapur për mëmë dështinë e këse e feje. Për ndaj, tërgu një, një doktor mjek, në sa duke ka qenë mjek, e, Ka që një psikolog, psikolog që më është me, me problemet shpirtrojët njerëzve, që është Abdullah Khape, ka bërë dhe disa libra, ka pësituar një, një, një farkohë në Angli. Dhe tërgun që jeton të përbri një gruaj e plakë angleze, e cile jeton të vetëme. Dhe thë njërë përherësh, i bërë një gjithka thë që du më konsiderohet e këne gjithka shume lehtëta shumë lehtë, shumë pavlerë, domthonjë një, një lloj vepre të mirë. Tha thajo, domun oh u gëzuar shumë për kësaj gjë dhe erdhi na sodit ato ato fletat të ftesës ajo i jofton kur u publik në përdhasmë, duke më na falur ndruhur, domun për këto leverë një ççi ççi bëm aty. Sepse ato nuk e viziton as miet të vet, as librit të vet, as një aftëti të vet. E don të e vetmua. Ato të shpirtin, e spiri saj në cilin i tonte, e, e, e, e kishte fituar me këto veta. Edhe pastaj çuat gjithë ditën, që shkonte her pas herë tek ajo ta vizitonte, tregonte të gjëra buishanë. Edhe pyetë zgonditimit ushtojmë çfarë bën, çfarë punon ti, do u rrën shtëpi, çfarë bën duke kaluar më? Po ju buq kusht të epër të ngrenë ty, burrin. Edhe duket e gjithçka e si është Islami, se si e urdhon Islami gruan që të jetë në nitë të rritëm, domthonë e ruetur, e ndershme, se si mtendon Islami gruan, e çfarë mirësi që e ka Allahu subhanallahu te ala gruas, që që rritun kujdes për familjet e vet. Edhe desën vonë para nga nga që çudit për këtyr ligjet mëdha që i ka vënë Allahu subhanallahu te ala në Islam, për gruan, ithaa Allah ti je mbartësh i thjeshtë qi e mbretëresh. Ai tha, sikur kishte qenë unëre, do udhrohej, kishte kishte kishte një burrë si burrë jot, e tjetojë mbretëresë se çton bin. Dhe gjithë këto gjëra vetëm se në mothershtie e saj fetare. Prandaj dhe kam lëzuar një libër që tregonte për pohimin e disa personave që kanë nitur, kanë bërë jetë të lartë, që i quhin yje, që janë yje hiç. Po i quhin ata, ata cilë të cilët do të thonë do të njëjë që nyje. E ka përmurën e vetë, ka që një grua për këtyre, grua shumë e lartë. Në fundë farë e thëtë, nuk kamë më të mirë se sa të jetosh jetën e grua. Si grua e që jam të jetër, jetën e një grua, jam në shpinë time, duke dukura kalama e të mi. Ma se kështë jetuar të jetën e vetë duke u më pjekur për të rojtë të të drejtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të se kuptojë duham që kjo nuk ishte përnë në këllën këllërës. Gruëja ka vëndin e vetë, të e dukoj ka në mëndë. Dhe tërë liqë të Allah subhanë të drejtë, që i ka vendosër në tokë, dhe vetëm andë këtyre njerës të kanë përtaritur lumë të urinë, e kësa jetë dhe tjetës tjetër. Allah subhanu wa ta'ala, këllëm një qështë tjetër, Allah subhanu wa ta'ala, si që thamë që gjukimit ishtë dhe loje, Gjykimi shariautit dhe gjykimi universal, gjithashtu dëshira e tij dhe përksej dëshirë delrë ky gjykim, është dy lloje. Dhe kjo është çështje shum, shum, shum, shumë, më dhe shumë, shumë, shumë e rëndësishme. Në këtë çështje kanë humbur shumë grupe, meçi nuk e kanë kuptuar dallimin në më dy dëshirave të Allahut subhanallahu Subh teala. A jërë dëshira që quhet dëshira veprimit dhe e dyta është dëshira që ka Allahu subhanallahu teala që të bëjmë ne sepajtu el irada e kampionia dëshiron që ka Allahu subhanuhu teala që diçka të ekzistojë dhe dytësh el irada sharaija që ka Allahu subhanuhu teala dëshir të që ne veprojmë të veprojmë dhe domethënë që zbeton ligjin e tij dëshira e par patjetër nuk ndodh sepse dëshira e par do thotë që Allahu subhanuhu teala dëshiron për vetes së tij që të dhe ndekojë diçka normalisht ai është i plot fuqishëm dhe nuk e ndanua tas gjatë Nëse dëshira jote do dë thotë që Allah subhanahu wa taala këkon për robërve të tij që të veprojnë. Edhe i kanë lirin atë nuk i ka detyruar. Prandaj, kjo lloj dëshire mund do të mund mos vdes, sikurse ishte si një përshëndosje Allah subhanahu wa taala ka urdhëruar robtë të falen. Ka urdhëruar robtë. Njerëzit që urdhërojnë të falen, dhe i kanë lirin atë të provojnë, kush do falëu, kush nuk do falet. Dhe këtë lloj dë, dëshirë dë, do dë, dëshirë shumë të othshme. Ne themi që Allah subhanahu wa taala I dëshiron diçka edhe vetë po më thonë se si kam mundsi që Allah subhanahu wa taala dëshiron diçka dhe nuk e dua atë. Ku ne dimë që asgjë nuk do në së dunjës pa dëshirën e Allahut. Po mira, a nuk e krijuar Allah subhanahu wa taala të keqen? Nuk e krijuar Allahu iblisin, apo nuk e ka krijuar Allah gjunaft? Si dëshiron Allah gjunaftun që nuk i dua atë? Sepse ne dimë shumë që Allah subhanahu wa taala ka ndaluar me gjunaft. Ji tregon që Allah subhanahu wa taala nuk do gjunaft. Atëherë, përse ka dëshurë allotit në gjyrabës? Këtë ka të bëjë me emil Allah s.w.t. el-hakim. Këtë që e këllisam i dhotejmije, njohja e qëllimeve, të veprimeve të Allah s.w.t. dhe ursive të ti, këtë kjo është një nga që është të më të më dhajë hynore, për më sënë që është të më dhajë hynore. Ës një çështje më huynore, që të vogël hyjnore, por mëson që është edhe më e madhe hyjnore të njohësh urtësinë dhe qëllimin pse O Allah subhanahu wa taala vepon diçka. Në saman kësaj jep madhësinë te Ti subhanahu wa taala. <tëling> Për të kuptuar këtë çështje, si O Allah subhanahu wa taala dëshiron diçka dhe nuk e do, po themi ti që vjen. Ju e dini shumë mirë që çdo gjë që dëshiron njeriu ndahet në dy lloje. E para është ajo që dëshiron njerëju dhe e ka qëllim në vetë vete për të vepruar. E ka qëllim në vetë vete për të vepruar dhe e do është e dashë për të si për shëmull të i falesh, të i falesh sepse do të falesh edhe kjo gjështë e dashë për të në dërsa e dyta është e gjështë që ti e vepruar me gjithës e ti nuk e do të por e vepruar sepse për isaj kënj një dobi tjetër që vjen mas kës Unë një person shkon te doktorit dhe, doktori dhe bëhet operacion. Ai dëshiron një operacionin të çhat çritë dëmtimin tim të zemrës, po ai dëshon me një, që mand ma të këtë operacionin ai ka për dëshuruar. Prandaj, ky e dëshiron të sepse në të ka dobi të tjera, po jo sepse dëshiron vetvete. Kështu që, që këtë gjë kuptohet tek njerëzit tek Allahu Subhanuhu Taala është norma të shohur akoma. Nuk ka krasi. Allahu Subhanuhu Taala i dot di dot disa gjëra megjithëse ato janë të këqija për ne, sepse në to ka shumë ucsi të vëra. Deri shem kur të kemi që Allah subhanu wa ta'ala ka kryuar iblisim. Iblisim shlenda, lenda në më një, lenda e parë e shdo të keqe. Shlenda e parë e shdo të keqe. Shdo shkatrinë në tokë, shdo keqe në tokë, shdo pesatë, buën për ti. Me gjithë të kësh kryini Allah subhanu wa ta'ala. Edhe shdo gjithë që ndodhin, ndodhin me ursin e ti. Allah o deshë të kryojë, blisë në e kryojë. Mosaronë në një shkatë. Po pasojm të, të arsim për urtin, pse krijoi Allahu subhanahu wa taala iblisin? Sepse përse del pah dhe emri Allahu subhanahu wa taala al-Hakim, do të rregjëm diçka që është shumë e rëndësishme. Mos harroni se nuk është kusht që ne ta dimë urtin e diçkaje që themi që në të ekziston një urtësi. Urtësia e Allahut, urtësitë e Allahut nuk ka fund. Mendimi i një shumë shumë e vogël mund të kupton disa dhe nuk kupton shumë. Mund të kupton disa gjëra unë nuk kupton shumë gjëra. Prandaj e kuptova apo nuk e kuptova murcin, ne duhet t'i dorëzohemi Allahut subhanahu wa taala sepse ai quhet el hakim, el luti. Çdo gjë vendoset në meraves, në murcin në ti, e tij. Një prej urtësive të kurrimit e iblisit, plusëm Allah ndër ngjerrëti e tij, dhe urtësia është që Allah subhanat alë ti të regojë e robërve të ti, pëqinë e ti që ka për të krijuar i gjërët e kundur ta. Allah subhanat da ka krijuar i blizin që është, është kriesa me keqe, sikur se ka krijuar dhe Gjibrina a.s. që është, është kriesa me, me mire. E kjo të regojë pëqinë Allah subhanat, në subhanat alë si që ka krijuar nato në ditëm, si që ka krijuar të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t të të regon fëshinë Allah subhanu wa ta'ala dhe para dhe dyta ma anë të krimit të iblisit Allah subhanu wa ta'ala i të thonë besimtarëve shumë adhurime ne imi të urdhuruem të bot që të adhurim Allah subhanu wa ta'ala imi të urdhuruem Allah subhanu wa ta'ala të thot tjesh të vetëm të falemi vetëm të venko mën steshde vetëm të agjërojmë adhurimi e bët me gjëmtyrë bët dhe me zemër të shbët dhe me gojë për çdo lloj adhurimi do thot që ti ta luftosh i blisim duke iu bindur Allahu subhanahu wa taala. Po mos e gjësonde i blisi, atë kudo luftoje ti. Po mos e gjësonde i blisi. Por këtë i kërkoj mbrojtje Allahu subhanahu wa taala, thosh: "A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim". Po mos e gjësonde i blisi. Atë për cilin për cilin gjë do ti kthehesh Allahu subhanahu wa taala, thosh: "Allah do të më ruaj për sherrin e tij". Po mos e gjësonde i blisi. Për këtë gjëje një gjër për një gjër për njeriu, shumë durime. Adhurimin e Duas, adhurimin e Këllah subhanuhu te ala. Tulo gjërash nuk arrin po mos ekziston te keqja, iblisi. Del për rrugën e mbështetjes te Këllah kur ti e di që iblisi është armiku jot dhe të rritim pusin dhe në çdo moment mundet që ti të të, të, të, të, të, të marrë peng, atëherë ti ç'e bën? Ti mbështetes te Këllah subhanuhu te ala. Fó oh Allah, kem kusht që vetëm të lutem, më ndihmo presherity. Ti ke mbushitur ja ty, ta ka lënë çështën dorë ty. Në ky është një dhimbje shumë si si për e madhe. Mbështetja e komohës së tyr është fars, siç është si namazi fars, për çdo person. Dhe këto gjëra ri kur ti e di që ke një armik që vut dofton, nëse nuk do të ekzistonte, do nuk do të ekzistonte kjo dhimbje kaq e madhe. Sigurisht është edhe durimi. Durimi është një dhimbje e madhe, po vetëm se ne ka thënë për durimin që durimi, durimi është për adhurimin, siç është koka për trupin e këmët e këziton dhe iblisë, nuk Atën, dhe e shë nevoj për durim. Atë të ndzjek të adhurim, ka isë matë, për cilën njeri u mërë shkush për rime të këmët Allahu Subhana Ta'ala. Për i këtya adhurimi, gjithashtu është dhe kanësia. Kur tje shikon që Allahu Subhana Ta'ala të ndihmoj, të shpotoj nga shërë iblisët dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dhe kuri që sonë e keqja. Edhe kur ti kënaqja Allah subhanuhu te ala tetas ku leme kia. E gjithëto nuk ekzistojnë, por mund ekzistojnë keqja. Allah subhanuhu te ala i ka bërë njerëzit të sprovohen me anti-iblisit. Edhe vetëm kjo provë është ajo që nxjerr metalin që është origjinal nga atë që është fals. Dhe kjo është dobishme më shumë madhe, për njerëzit që gjunjëlet që meriton. Dhe, që e dhe të ty njëhënëmej që e mërëjtonë. Dhe që Allah subhanët e Allah është drejtë dhe jepë zhdoqët atë që e mërëjtonë. Allah subhanët e Allah dëshiron që të njihet prej robërëve të ti. Dhe i ka jema të mëdhej. Prejema të ti është tal muajzë dhe al mudhil. A i që engrej, lart, e ngrëjë lartë, e kërneron njërë njërë njërë njërë gërët lartë, dhe i që poshtron. dhe i poshtronë nuk delgjiston një gjurëmët dhe rjedhdojnë të të të të emërëve. Sëpse, nëse ti i e besimtarë dhe i më bështeshë Allahot, dhe thua, Aum dhu billaj emine shëtanë rëgjim që i tani bëti dhogët. Dhe këshë shaitan, përshëtrim për Allahotë më hanëtër e ti bërë shëtanët. Edhe të njërë të latë. Por ti, kur ti kuptosh të emërat, edhe kuptosh pëse ka kryu arlo i blisë, dhe tahturësht të, të, të fjalë, dhe tahturë e Allahot dhe Kushe malkon i blisin, a i zma vohat, të të malkosh. Dhe në ka tërgujën si zma vohat. Në gjitho tërgojnë ursin se Allah Subhanu wa ta Ta'ala ka tërgujën, që ne i fehemi ati, të njohemi ema e të ti. Gjithështu për dobive është, që Allah Subhanu wa ta Ta'ala ka tërgujën, ma andë të ti kanë dhirë shumë me kullin që i kanë parë njërzit. Tëpse iblisë është e që i humë njërzit, i bërja ta me në mëdhenjë që ta kundusënë të, të vërtetën që vë kasië Allah s.w.t. Për le dhe Allah i më dheruar, i shkatëroj poprit, u dërgojë atyre rërën, të fanin, u dërgojë argumentet që i shikun në sështë të tyre. E dhjithë të këto, po mësë e kështënësit kërë keqër, që i rëndi për iblisët, nuk të e kështëtoni. Se më e kundi që të n to janë disa vështirësi që mund i kafshë njëriu, koha, koga njeriu më direkt e ngushtë, dashaqe që nuk i kupton njeriu nga koha më e vjetër. Jana koha më e vjetër. Prandaj më let mëohtohet njeriu i një logjikshëm me disa shenja që të kuptojë realitetin e mahfësit Allahu subhanahu wa taala në krimin e çdo të keq. Shembull tjetër për krimet e këqija që kemi, faktisit që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala njerëzve ka qitë që Allah i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala njerëzë të kthihet, dhimbjet dhe për ty ka shumë dobi për njerëz. Për ty dobive është, e këtë tregon urthin Allah subhanahu wa taala dhe tregon tregon një për kuptimeve të emrit të Tij El Hakim. Dhe për ty është ndihrja e durimit të fatësisë. Kusha do një fatësisë? Agrua futi si është një njeriu këtyre zemra, thvetë të kollosh në komentare. Pe këto lëvizje të kollon më dhëruar këtyre fytyrë zemrën nuk do të arrin dot njeriu, nëse s'e dhanë në fakt fakësia. A do të katruajmë një qimë lëndësie për një person, nëpër vjeshtë më nuk lutos si thjesht është thoshte që lumshin ato ditë provosh, të cilët mfutën tek Allah subhanuhu teala, sepse nga provojë kishte Që lutesh Allah-un, duke luturish shumë Allah-un, ju hapën saportat mëhojnisë Allahu subhanahu teala që nuk do të arrin dot ato që mos e kisharon këto podcast-e. Faleminderit që podcast-i domo po të njëri ishte mëshirë, ishte mëshirë. Allahu subhanahu teala, "Wana blukum bi'sh-sharri wal-khayri fī kulli tanwīlin turja'ūn." Do ne u provojmë me të keqen më të mirën, siç provov atë që ne do të kemi. Për këtyre adhurimeve që nëziret për fërëkesive është pastrimi zemës për e të cësive të këshia. Tëpse njeriu, kur është shëndetshëm, kur është puqishëm e trup, kë gjë është njeriu që të të të jetëja i marë, i fortë, me dhe marë, ne hundën për pjetë. Për adetë Allahu Subhanë të disa hirë ebë njeriu disa sprova që i ta uli hundën, të nështërohet, tashikoi vetë që është një robi Allahut ka nevojë për këto në çdo sekondë. E flloshin do bëj shumë madhe. Sepse mendë moshësh katroron njeriu, për këtë do të themë ka thënë. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nuk hyn xhenet ai që ka në zemrën e vet një thërmimën e moshës. Dogji, vot një, një dietar, Allahu mëshiroft, sikur ta dinë ata të cilët kanë fatkeqësi. Që ta dinë ah, ah sikur ta dinë din, ata që kanë fatkeqësi që si për mësishin sprovët dhe dyjas, njeri ju dhe dyhyndën zemër së mundja me nemanësis, e pëlqimit vetës, e të të të të paraonit, e ngurësimit zemërs, gjërat të cilët ja shkaterojnë dhe dyja dhe aheretin. Mi pa po Allah subhanuat e aleme, i cilësh me i mëshirëshmi, e shikon njeri ju dhe e kontrolonë të her pas herë, dhe sa herë shikon që aji ka nevoj për një sprovë që të epastrojnë zemër e mundja së mundit, do smundë të thiejë ihet në sport, ihet në hakesi. Këti është festivali i materijave në pala, së çudit kur të kaloj për Allah subhanuhu te ala, të ndritçojë zemrën në drita. Prandaj, sa më dështosh Allah subhanuhu te ala, i cili mëshiron me provat e tij, os provon në mëshirën e tij. Te tregon domosdoshmë madhësinë e Allah subhanuhu te ala dhe urgjicën e tij madhe që ka, nxjerr të jallë për të vdekur dhe të jallë të mirë për të keq të të gjithë njerëz. Pasi që duke të mirë, se punë e dynjasë, duke të mirë, një pa jo, është sprova për njërën. Për e të tërë dobi vështë, që mandë fatkejësimi njëri ju arrindë sinceritetin në lutën dhe lutë Allah, su më hanë e talve këtimi të këllohi madhërua. Gjithë të cilë nuk do të arrindë dhe do të shumë më skishtë të sprova. Mandë të të sprova njëri ju i këtë të allohë madhërua. E shikoj që atë, atëshin sprova për të së shikojnë që kjo botë nuk ka vlerë. Prandaj njeriu kur i bie në usprov, kur sprov e fuqishme që t'ja trondit atij ekzistencën e tij, atëherë kupton se sa pa vlerë është kjo botë. Në ato momente i duket njeriu që kjo botë nuk vlen asnjë kutuj. Ato momente janë momente kritike për njeriu, dhe shumë do më thonë se për të. Sikur se janë të shumë të dobishur për zemrën e tij që të rikthehet ta shikojë ka shikoi bjunjan me syrin e vërtetës dhe jo me syrin e mashtrimit. E gjithë gjërat mund të, të arrihen vetëm nëse nuk do ndodhë ka fatësi. Sigurisht, një prerë domie fatësive është që njeriu mund fatësisë m'i jep vlerën që ka që i ka dhënë Allahu, vlerën e mirësisë që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, për shëndetin që ka më pamë thuhet, që shëndeti ose çërimi ësh mirësia në kokat të thyera të çuruar, është mirësia është i kuror, mirësia në kokën e aty që janë çuruar, e shikojnë ato vetëm smurt. Këtë kuror e shikojnë vetëm smurt, sepse sepse ata e njohin vlerën e mirësie. Prandaj Allah subhanahu wa taala me urtin e tij krijoi smundin që njeriu ta njohë vlerën e kësaj mirësie të madhe që ka dhënë Allahu mëdhor, ta falënderojë Allahun shumë për ta. Prandaj një vllajë jot, takoj një person që pëllë thujë se nuk shikon të fare, e er në në nësysë e në bishdo numër. E i tha, për që se ta këthejnë Allahu s.w.t. shikimi? I tha, A të do, do falesh? I tha, e pësë herë, dhe pëzët herë. Po mirë, po ta këthejnë Allahu dë gjemi, dë falesh? Po mirë, dë gjemi në, në kamë. Po mirë, i pësës për në të më atërë, da. E pasë dë gjemi nuk e për në të më gjeri, i të si hutuar, të buhi të lëdi, kefa, n turto shoqata një mësimdhësë gjishtar, përmendoi se, se gji për do ardhurën e Allahut, si ku si të llohet mëshirë, por realiteti është se ata i kanë mëshirën e Allahut nuk e paguën Allahu subhanahu teala. E gjithë mëshira duken në fortësi që e dhallozu Allahu për njerëz. Sigurisht se Allahu subhanahu teala i jep mëshirë mëazë atyre që durojnë kur i jep pakësi. U jep mëshirë mëazë i lavdëron ata ncin, si thot Allahu subhanahu teala Kjo është domthon për gjithë njerëzit. Edhe çka shikosh thajet Allahu subhanehu ve te ka më ka përmendur pas një hiti tjetër më ndështor. Që thot: "Ula ta qulun ula ta qulu li men lum lum yutalu fi sabili llahim wat". Mos thoni për ata të cilët vritën në tullochja në vdekur. Bel ahya wa lakin la tash'uruna. Dhe gjallë për ju nuk nuk i nuk i ndjeni. Pastaj thot domthon mos vall vetëm ata do të përvohen. Mos kini më rast se gjithë do të përvoheni. O dikush që përvohet me dëshirën e shkon jo jo me i kënaqur dh të Allahut dhe kënaqë mall, kënaqë vetë në vet, kurse dikush tjetër do të marrë dobës doje sfovë. Faleminderit O bastia, i the thot, "O lele ju lënë ku vëshë mirë nga i kufi dhe gjua nënsi nga të amëllë dhe nënksë të thëmarat." Po dikush përvohet, po patjetër. Po fitose vetëm atë që vërtet do të përvohet, çdo sfrovën. Çdo person që thot vetë beson të përvohet patjetër. O zot se ne i lutemi Allahut subhanuhu teala që na jep durim të jetë, që të vdesim duke qenë të bindur ndaj tij duke qen të kënaqur madhisha ka dhën Allahu subhanuhu te ala dhe se profeti sallallahu alaihi wasallam thot kur i jep Allahu një rob një vatriësi dhe ai kënaqet kna, për të shkëndisjeve kurzëmeu për të zëmërimit nuk do të më të kënaqës me qiemeti do të, të, të provoj Juve me frikë me uri me mangsi pasurie me smundje me mangsi në në, në frutat të tua dhe duroj në frutat tua dhe thot për gëzoj durimtarët Allahu te mahata për gëzoj durimtarët të cilët qëpër thonë? Kurubi e të qëtër në i fatkesit thonë inna lillahi wa inna elehi rachiyun. E për këta thot ka qërka Ulaika aleyim salavatum në rabbi marahma? Për ta nu ka lafderime, lafderime, shumës, për e Allahu Subh'ana Ta'la dhe mëshirë dhe atajnë të vëzërët. Kanë arritë vëzime Allahu Subh'ana Ta'la. Thot një për tjertarëve, vetëm njëra për këtyre tret të të të të të të të të të të të t Për ato personat që bëjnë durim në fatkeqsi, është më mirë se gjithë dhunja që bëndësaj. Dhe këtë gjë nuk arrinie nëse të regjistonin këtë lloj. Tëllë durime është më dhaja, nuk do arriheshin nëse nuk të regjistonin provat. Vejperi dobi më të mëdhaj për të cilë për të cilave do të më thonë, profitoj njeriu që jesin në dal nga provat, është se njeriu i cili bën durim në provë arrin që të jetë preferohet të dashur të, të Allahu subhanallahu teala ku është qëllimi çdo njeriu të jetë. Qëllimi i Jonov vlezë, lutohallahu qi të jetë, që ne të kënaqim Allahun dhe të arrijmë të jemi të dashur tek ai. Sepse vetëm anë kësaj kemë marrë të lundrë një dy jetë, kësaj jetën e tjera tjetër. Për më tepër, profeti sallallahu ne ka treguar dhe thot in'aẓamul jazā' ma'aẓamul balā'. Thot shpoblimi madh tek Allahu është më sprovatim dvajë. Problema funtek Allahu me shrohën e më dhë. Pastaj thot: "Wa inna Allaha idha habba 'abdan idha habba qauman ibtalahum", qoft Allah subhanahu wa taala kujdë di se jerez provondat. Këndër radhi fleh rida, kush gnahje dhe ka ka marrë kainisin e Allahut dhe kush zemrohet për të zemrën e ditës së sot. Praktikisht domun ko nuk ka shumë, ishim për të folur për një çështje tjetër në honorimin e Allahut krijimin e gjunahtve në mëshkurtimis po themi shkurtimisht që Allah subhanahu wa taala i krijoi gjunahtet sikur se krijoi edhe punët so e mira me njerëzit vepojnë ato thuaj sallallahu kurt plasim procesin e krijimit që Allah subhanahu wa taala shkruajë të plasim f... në procesin se si Allah subhanahu wa taala i krijon me për të njerëzve sepse është diçka shumë interesuese ti duhet të di çdo besimtar ideja është Allah subhanahu wa taala i do atë që pendohen Njerpo, a do kishte pendim se ku mos kishte gjunafe? Kjo nuk nuk do të thotë që ne të nxitemi të bëjmë gjunafe. Por kjo do të thotë që një njerëz mos bëhet pesimist kur bën gjunafe. Sepse për ti kërkohet dy gjëra. Kur të bësh punë mirë, ta falenderosh Allahut subhanallahu ve teala. Kur bën punë xhe, mos bëj pesimist, kur të rre në drejt për kryer adhurimin e kohës. Kush është adhurimi i kohës? Adhurimi i kohës është që, që kur ti bën gjunafe të mendosh tek Allahu subhanallahu ve teala. Nëse ju kupti punë mira, ta falenderoj se ato do të mos bësh vetëm ato punë që bën. Andaj profesi sallallam thotë që nëse ju nuk do gabonit, do t'ju largon Zotë Allahu nga toka dhe do si gabonin, për të jeni njerëz që gabonin e vendoshen te Allahu së mëna. Pse sepse Allahu dëshiron për njerëzit që ndjejnë kaulluin të madh. Sepse emri i ti tij është Tawwab, do të qasë me shkak ku bim emri i Allahut Tawwab. Ai është fanusi topës. Po si mund djerët pranimi i tobe, si mund djerë ki ka brinjë dashur i maf. Tobja, nëse nuk dekistonin gjunaft. Prandaj thuaj sikur Islamin e të imje, sikur mos ishte tobja, gjë më dashur tek Allahu, nuk do të spërvonto me gjunafe, rrobat më dashur tim. Edhe profeti Allahu subhane ve tere disa raste ka spërvuar me, me disa gjunafe, çka të ktheni tek ai. Për do të kthej. Prandaj thuaj sikur Islamin, sikur mos ishin, mos ishte tobja Jamë dashur tek Allahu në tës promovon me gjunafe, rrobat më dashur ti. Prandaj sot shegulli thani në një vend tjetër që në disa raste njeriu i cili pendohet dhe për kë kemi dëshëmbër, për lutën e tij, për tërguar, të treguar dashijen e gjat, mbas mendimi i tij bëhet më i dashur tek Allahu, më afër Allahut, kthehet më shumë tek Allahu subhanallahu teali sesa çka qend përpara se shka për të bëndë gjunave në para të pendosha. Kjo është një paucitie në vaje, për të cilën Allahu subhanallahu teali i krijon disa gjëra tjera për të cilën vetë dalin dhuria. Dhe këto gjitha Të gjithën të gjëra të regojnë më dhështinë Allahu Subhanu Wa Ta'ala dhe emërët të ti e lë hakim që dhe të të të urtë, i urtë. Allahu Subhanu Wa Ta'ala është hakim. Të gjë, dhe gjërë du da besoj njeri ju, e kuptojë, apo, apo nuk e kuptojë urësinë, përse Allahu Subhanu Wa Ta'ala të kërjuar njësa gjëra. Nukëse Allahu në adhërojë ne për urësisë ti, e dhe në bejnë të dëvotëshme, e dhe në jakë në durimë, si do që ofshme, e kuptuam Atëna mbyllën të jetë në fund të mia. Allahu shpëlohet më ndjenjë.